А з позиції непримиренного супротивника оканцеляриння мови, знебарвлення її, мертвотного штампування замість невтомних мовних шукань. Цієї сторони питання ще майже не торкали стільні численні автори, що виступали в нашій пресі в справах культури мови. Тому і цей виступ Гордієнка набирає особливої гостроти та оригінальності не кажучи вже за своєчасність його. Автор спиняє увагу читача не на випадках неправильного вживання того чи того слова, не на хибних фразеологічних конструкціях, а на знебарвленні слова. Слово може стояти у фразі на своєму місці, і усю фразу граматично правильно побудовано, але це далеко ще не все – щоб фраза не була сірою протокольною, а слово «анемічним» образно безсилим. Порівняємо. «Вогонь горить, і бурхає полум'я, стогонить вогнище, полагкотить проміння, або набростились дерева у вергана, замість бажаного спокійним редакторам набухали бруньки». Гордієнко закликає до творчого шукання і збагачення мовних засобів. Збагачення мови – більш складна, чому не складніша, тема. Це будова мови, національна своєрідність, чисто українські звороти, особливості, ознаки, соціальна виразність, поетично-образний лад. Слушно зауважує він, заперечуючи нерозважним критикам, що плутають народні слова з архаїзмами, просторіччя з діалектизмами і прагнуть стандартного письма. Звісно, мовиться тут про користування словом у художній літературі. Навряд чи хто вимагатиме, щоб і в підручниках садівництва бростились дерева, а у нарисі з фізики неодмінно стоганіло вогнище, бо «На все потрібен артистичний хист, на все потрібне чуття міри, художній такт, чутливе вухо, смак, усе те, що можна назвати художньою культурою», – каже він далі. Проте Гордієнко не обмежується самими рамками художньої літератури, а ставить питання далеко ширше – про впливи канцелярщини і протоколізму на живу мову народу, про змагання шаблону і штампу з образністю слова. Дотепно, в'їдливо, сатирично письменник оповідає, як канцелярські бур'яни гнітять добірне народне слово. Де ви найдете такого голову колгоспу, який би, приміром, сказав просто «кури несуться»? Цього не може бути. Він неодмінно скаже, «Кури вступили в період носки яєць». Чи почуєте від нього, що колгосп силосує гичку? Ні, він такою буденною мовою розмовляти не буде. Він скаже, колгосп вступив у стадію силосування зеленої маси. Погнила не полова, а пожнивні рештки і вже буряк не буряк, а цукрова сировина. Справді, тиск штампованих канцелярських висловів позначається не тільки на мові газет і працівників, що раз у раз мають діло з вхідними і вихідними паперами. Але часом просякає і на сторінки художніх творів, не кажучи вже за публіцистичні статті. Усі ці рішення присвоєння, виконання, кредити довір'я і ліміти часу, мають одне спільне невичерпне джерело – канцелярію. Розуміється, ніхто не буде заперечувати специфічності ділової мови і вимагати у службовому листуванні образних метафор, метонімій, синекдох і кучерявих епітетів. Але й не є конче потрібним починати кожний офіційний папірець словами з огляду на те і кінчати зважаючи на вище сказане.